Tíz. Engem talált el az ágyú A győri táborban puskaporos volt a levegő. Mikor én odaértem, már javában várták Napóleont. Voltak ugyan elegen, de azért szívesen fogadtak, mert olyan legényt, mint amilyen én voltam, nem nélkülözhettek. Legalább azt mondta a kapitány, akinél jelentkeztem. Előbb ugyan megkérdezte, hogy mihez értek, Elsoroltam neki, hogy élve megfogom a farkast, kihúzom a fát gyökerestül, lehívom az égről a csillagot, elérem a futó nyulat és egyebeket. A kapitánya fejét csóválta, majd bólintgatott. s kielentette, hogy ez mind igen szép, de az a kérdés, érteke a lóhoz, tudok-e lovagolni? Majdnem elfutott a mérek, hogy ilyet mernek tőlem kérdezni, Vitész Jánostól. De nem igen lehetett virtuskodni, ha bele akartam jutni a katonai fegyelembe. Hogy tudok-e? feleltem. Már hogy ne tudnék, hiszen legénye voltam az Y-gróf kisasszony lányának, akinek a kedvéért idejöttem. Ezen közben egy fakómént vezetett felénk egy közhuszár, a kapitány úr ménlovát, amelyiknek a hátán még nem ült ember, mert nem tűrte a lovast. Megkérdeztem a kapitány urat, hogy ráülhetek-e. A kapitány nem nagyon tanácsolta, de mivel látta, hogy szeretnék a ló hátára pattanni, beleegyezett. Hamarosan a mén hátára ugrottam, és a kötőféket megragadtam. A ló jó formán észesen vehette, hogy ráugrottam, olyan gyorsan történt a dolog, de mikor a hátán ültem, egyszerre fölállt két hátúsó lábára, és le akart rázni magáról. De most emberére talált. Térdemmel szörnyen megszorítottam az oldalát, csak úgy ropogtak a bordái. Hüvelyk pedig olyan barackot nyomtam a feje búbjára, hogy menten négy lábra kellett állania. Csodálkozott is a kapitány, meg a sereg, mivel majdnem minnyájan odacsődültek körém, hogy megbámulják vitészségemet. Hanem a ló, mikor újra visszanyerte erejét, Megint csak két lábra ágaskodott, és mindenképpen azon volt, hogy levessen a földre. Hagytam egy idei, hadd ki magát, de mihelyt megelégeltem ficánkolását, olyan pofont mértem ábrázatának jobb felére, hogy majdnem ellapult a feje. De ez semmi. A rettentő pofontól elkezdett forogni, és olyan gyorsan forgott két lábán, hogy akik látták, azt mondták, hogy semmit sem lát. Perget mint az orsó, én pedig keményen szorítottam az oldalát. Végre elszédült, s kimerülve ráállt mind a négy lábára. Fejét szomorúan lelógatta, és bánatosan nézett gazdájára, aki nem szánta meg, hanem elégedetten mondogatta. Úgy kell neked, te makrancos! Most ugyan emberedre találtál? Arra ám, hangoztatta a sereg s nagy tisztelettel néztek rám, aki megfékeztem a kapitány úr ményét. Mert soha többé nem makrancoskodott, az egészen bizonyos. Igaz, hogy más nem is ült a hátán, csak én, mert a kapitány nekem adta, s rajta jártam a csatákba. Előbb azonban leszálltam a lóról, oda léptem a kapitány úr elé, s jelentettem, hogy a lóhoz való tudományomat bemutattam. Rögtön paroláztunk. A kapitány fölvett a seregbe, mégpedig maga mellé. Alig, hogy ez történt, nagy mozgás keletkezett a táborban. Azt kiabálták az emberek, hogy jön a francia. Fegyvercsörgés, ágyudörgés, karcsattogás, lódobogás hallatszott mindenfelől. Kapitányom meg én álltunk nyugodtan. A többiek ide-oda szaladgáltak. Pedig akkor még egyetlen franciát se lehetett látni. A kapitány hozzám fordult, és így szólt. Te, Jancsi, azzal dicsekedtél, hogy jó szemed van, hogy lelátsz a tengerfenekére is. Gyorsan más föl erre a kútágasra, és nézd meg, hol vannak a franciák. Mint aféle jó katona, rögtön engedelmeskedtem, s egy perc alatt fönn voltam a kútágason. Onnan aztán körültekintettem, mint jó hunyadi a szírtetőről. Nemigen kellett a szememet megerültetni, észrevettem, hogy 20-30 mérföldnyi távolságban mozog az ellenséges sereg. Megmagyaráztam a kapitánynak, merre van a tüzérség, hol állanak a huszárok, s ha nem csalódom, Napóleon érdemjeleit is láttam. Míg így mutogatok, magyarázok, hirtelen a gyomromhoz kellett kapni. Valami szörnyű ütést éreztem, s majdnem lebuktam a kútágas tetejéről. Hát mi történt? Amint oda kaptam a gyomromhoz, valami gömbölyű került a markomba. Forró volt, mint a tűz, s akkora, mint egy nagy tök. Jól megnéztem, s látom ám, hogy bomba. Igazi bomba. Ezzel lőttek gyomron. Hirtelenjében egy kicsit megijedtem, mert eszembe jutott, hogy el is robbalhat, és megölheti kedves kapitányomat. Fogtam a bombát, és úgy belehajítottam a kútba, hogy onnan bajos lett volna kimásznia. De elrobbant. És akkorát durrant, hogy az is meghallotta, aki teljesen süket volt. A rettentő durranásra a magyar seregben nagy zavar keletkezett. Valaki elkiáltotta magát, hogy nyakunkon a francia. És a vitéz magyar sereg annyira összekeveredett, hogy mindenki elveszítette a fejét, és egyik csapat a másik után futásnak erett. Futottak, mint anyulak, csak mi ketten maradtunk állva, én és a kapitány. Torkunk szakadtából kiabáltunk, hogy megálljanak, de hiába, futottak. Ez alatt megjelentek a francia gyalogosok. Szurony szegezve rohantak előre, s már alig voltak tőlünk száz lépésre. Mikor megláttak engem, mutogatni kezdtek, Valószínűleg arról beszéltek, hogy nini, itt van az, aki megfogta gyomrán a bombát. De itt ám, én fölemeltem kardomat, megfenyegettem a franciát, hogy baj lesz, ha nagyon közelre találjönni. jönni. Meg is csappant erre a bátorságuk. Rohamlépés helyett szép csendes tempóban indultak utánunk, Ö, akarom mondani, a magyar sereg után. A kapitány úr még most is szitta a futókat, és bíztatta őket, hogy álljanak meg. De beszélhetett azoknak. Mit volt mit tenni, mi is kezdtünk visszafelé ballagni. Én a kapitány mögött, nehogy valami bolond golyó beleszaladjon a hátába. Mert repültek, fütyültek fülünk körül a golyók, mint a legyek. Közben-közben dongó módjára egy-egy nagy bomba zúgott el a fejünk fölött. Kardommal többször is meg kellett fenyegetni az előre törekvő franciákat, de egyszer csak elmaradtak. Bizonyosan belefáradtak szegények a nagy hajszába. Mondhatom, hogy ketten gyönyörűen fedeztük komárom felé retiráló seregünket. Az már igaz, hogy rendben szaladtunk.